I dag skal vi tale om atomvåben. Det ved jeg ikke en skid om. Men heldigvis har jeg allieret mig med Iben Bjørnson, som er koldkrigshistoriker. Og så er hun også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, leks Danmarks nationale leksikon. Hej Iben, og velkommen til. Hej, tak skal du have. Iben, jeg har jo et kæmpe problem, fordi jeg skal have lavet en fremlæggelse om atomvåben. Ja. Og du er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvad er et atomvåben? Et atomvåben, eller jeg skal måske faktisk zoome ud og sige et kernevåben, ja. og jeg skal nok øh, forklare hvorfor. Et kernevåben, det er en virkelig, virkelig stor bombe. Ja, en kæmpe bombe. En kæmpe bombe. Øhm, det er sådan, at øh, når man måler en bombes sprængkraft, og det vil i bund og grund sige, hvor meget kan den ødelægge, der måler man ligesom sprængkraften i hvor mange kilo, Trotyl. På engelsk bliver det også kaldt TNT. Hvis du så har et ton trotyl, så har du en relativt god bombe. Den kan sige bang, den kan, den kan ødelægge nogle ting rundt mm. omkring. En atombombe, den måler du ikke i ton. Den måler du i kiloton. Kiloton? Det, ja, og det vil sige, at et ton er jo 1000 kilo. Yeah. Et kiloton det er 1000 gange 1000 kilo. Så man kan forestille sig, at hvis en normal bombe, den er på et ton. En normal ret stor bombe bliver målt på et, et ton i sprængkraft, ja. så, er, så er en atombombe altså tusind gange større. Den er tusind gange større end en ordentlig bombe. Ja. ja. Og så skete det jo hverken værre eller bedre af, end at så havde man jo opfundet atomvåben, og så tænkte man, det kan vi godt gøre større, det her. Og så opfandt man det, der hedder brintbomben, som også er, øh, hvad skal man sige, en slags øh, atomvåben, et kernevåben. Ja og det bliver så målt i megaton. Og det er altså, du tager kilotonnet, som har ganget tonnet op med tusen, ja. og så ganger du det op med tusen igen, og så har du et megaton. Altså det er, sådan, det er, det er næsten en... til en at forstå, hvor stor den bombe er. Man kan faktisk ikke forstå, hvor stor den bombe er, og, og det er det, der er så frygtindgydende ved atombombe, kernevåben, det er, at det går næsten ud over menneskelig fatte evne, hvor meget de kan ødelægge. Det er simpelthen så en skadelig, gigantisk bombe, en atombombe. Ja, det, det er en virkelig, virkelig stor bombe. Og udover, at den jo kan altså ødelægge... Hvis, hvis du droppede sådan en brintbombe på København, så ville den bare udslætte hele byen. Ja. Der ville ikke være noget tilbage. Nej. Man forstår ikke, hvor voldsom den her sprængkraft er, hvis man kan, man kan pulverisere hele byer. Ja, så der er der intet tilbage. Præcis. En anden ting, der er frygtingydende, det er jo, at de er radioaktive. Ja. Det vil sige, at de indeholder stråling, som kan være meget, meget skadelig for den menneskelige organisme. Og, og den stråling den menneskelige er krop. ligesom, når vi får sol på os og alle de her ting. Ja. Øh, det er noget, vi ikke kan se. Det er noget, vi ikke kan se, præcis. Øh, og i virkeligheden, øh, hvis du har brækket en arm, og du skal ind og have taget et røntgenbillede, så får du en lille dosis stråling. Mm. Øh, som gør, at, at, at man kan se gennem din hud. Og radioaktivitet kan påvirke din krop på nogle ret skræmmende måder. Øh, man kan altså få det, der hedder strålingssyge, øh, som er ret forfærdeligt. Det er simpelthen, at, at ens, altså man kan få indre blødninger, ens indre organer kan gå i opløsning. Ens hud smelter? Nej, altså der, der er tre... Sådan et kernevåben har ligesom tre features, om ja. man så må sige. Øh, først så er der sprængkræften ja. Som jo er øh, virkelig voldsom Hvor meget den ødelægger Og det er ja. for eksempel hele New York nærmest ja. Det andet der sker Hvis man sprænger en atombombe Det er at der kommer en enorm varmebølge Ja Altså øh, så nærmest bare sådan forestiller dig en ildkugle Der bare sådan puff. Puff. Hvis din hud skulle smelte Så var det nok fra varmebølgen ja. Så man kan sige, hvis du sidder i et hus i en forstad, og en atombombe springer i bykernen, så kan du måske være heldig, at dit hus ikke presser sammen, hvis, mm. du, hvis du er langt nok ude. Men så kommer altså varmebølgen. Så hvis dit hus ikke øh, øh, er sammen, så kan det være, at der går ild i det, eller det kan være, at du øh, bliver overophedet og dør af det. Hold op. Og den er endnu længere radius. Altså det går endnu længere væk. Ja, og hvis du så overlever det, ja. så kommer strålingen. Og strålingen er sådan lidt mere tricky, fordi den er jo us usynlig, ja. men afhængig af, hvor høj en dosis du får, der kan du blive syg inden for et par timer, men der kan også gå nogle dage, hvor altså, man kan sige, at du, du tænker umiddelbart, har du overlevet, men så de her strålinger de går altså i gang med at ødelægge, ødelægge. din krop indenfra. Så en atombombe er altså en gigantisk bombe på en størrelse, vi næsten ikke kan forstå, mm -hmm. som har tre egenskaber. Den uh, først ødelægger den ekstremt meget, der selv mm -hmm. selve af bomben, springkraften. Så har den to varmebølgen, der går endnu længere ud og mm -hmm. rammer, som er gigavarmt, man har ikke kan yeah. forestille sig. Og så er der en tredje, så er det altså strålingen, der kommer med, som også går meget længere, end man kan forstå. Ja, og det, der er ekstra lød ved strålingen... Ja. Det er, at du har den umiddelbare stråling, som sker, hvad skal man sige, på eksplosionsstedet. Ja. Der kommer en bølge med noget stråling. Den aftager relativt hurtigt. Men så har du så det, der hedder nedfald, øh, som er, at, at når den her bombe sprænger, så virvler den jo en masse støv op i luften. Ja. Jeg ved ikke, om du nogensinde har set, eller så synes jeg, du skal næsten gå på YouTube og google det, en video af sådan en prøvesprængning. Ja. Fordi der kommer sådan en, man kalder det en sky, fordi der kommer sådan en enorm stor sort sky, og den går rigtig, rigtig langt op i luften. Og den sky, den indeholder en masse støv, selvfølgelig, der er blevet violet op, og alt det her støv er radioaktivt. Og afhængig af vindretningen, så, så vil det her støv blæse kortere eller længere op. Hvis du er oppe i en brintbombe... Ja. En brændbombe har så meget sprængkraft, ja. at det her støv det bliver virvlet ud af vores normale atmosfære og op i det næste lag, der hedder stratosfæren. Ja. Deroppe der er der det, der hedder stratosfæriske vinde, som sådan blæser lidt, lidt anderledes end, end vores Så alt det her støv vind. flyver rundt til alle mulige andre steder, der er meget, meget langt væk. Præcis. Ja. Nedfald, hvis det første er kommet langt nok op, mm. øh, så kan det falde ned alle mulige steder. Men det betød altså eller betyder, at hvis en atombombe sprænger i Berlin eller London, så kan det jo godt være, at, at der ikke var noget, der ramte os her, men det kan det komme til efter et par dage, det kan det hvis, nedfald der. hvis det er den forkerte vindretning. Og nedfaldet er ikke lige så intenst som den der første stråling, mm. hvor du bare, du ved, at dine tænder falder ud ja. et par dage efter. Nedfald, det er jo sådan en mere langsomt virkende stråling, og det der så er, det er fordi strålingen er så relativt lav, at du bliver ikke akut syg af den, så kan de konsekvenser, de kan tage år om at komme. Mm. Men det kan være, at du øh, det kan være at beboerne i et område får øh, samme type kraft eller forskellige typer kraft, som er meget sådan specifikke. Mm. Øh, det kan være, at man føder børn, hvor som er misdannet, altså der er fosterskader. Mm. Det kan være alt muligt i menneskers krop, som den her stråling går ind og, og indvirker på. Øh, og, og det er sådan, hvad kan man sige, den, sådan en ekstra usynlig dræber. Jeg kan sige som et eksempel, USA prøvesprang en, øh, en, en, en brintbombe i, øh, i Stillehavet i 1954. Og der var nogle japanske fiskere ude på en fiskebåd, ca. 130 km væk, øh, som fik det over de næste par dage, fik det nedfald. Og de blev altså syge, øh, og en af dem døde faktisk. Kan du kort opsummere atomvummens historie så? Hvordan fandt vi på den her atombombe? Ja, øh, det startede jo med, at, at, at man opdagede atomet øh, og blev interesseret i atomkraft, fordi at, at det der er jo, og det er jo også derfor, at man nogle gange bygger, eller der er mange, der bygger atomkraftværker, øh, det er jo fordi, at, at man fandt ud af, hvis man kan spalte et atom, og nu er vi henne i fysik timen igen, hvis man kan spalte et atom, så kan man få en enorm energiudladning. Ja. Og det kan man jo bruge til noget godt. Det kan man bruge til at lave elektricitet med, men man kan jo også bruge det til at, at, at lave en virkelig stor bombe med. Mm. Øh, og, og det var noget, som, som øh, fysikere, øh, blandt andet vores egen Niels Bohr fra Danmark, øh, gik, gik og puslede på. Under 2. verdenskrig, som varede fra 1939 til 1945, øh, der begynder man for alvor at arbejde, altså at lave programmer, hvor man prøver at udvikle de her bomber. Det gør man både i Tyskland, i Sovjetunionen, Rusland og også i USA. Der er simpelthen sådan lidt et, et kapløb om at lave sådan en, fordi... Lave bomben. Ja, og man har jo fundet ud af, jamen, der, der, er, en, altså der, er, en, der er en helt usandsynlig kraftkilde her. Så, så selvfølgelig kan vi bruge den til at ødelægge ting med. Mm. Og, og der begynder man sådan et reg. Så det er USA, der kommer først. De sprænger deres første atombombe som test i sommeren 19. juni eller juli, kan jeg ikke helt... Men, i hvert fald i sommeren øh, 1945. Øh, og så smider de så... Og det er de, det er de to eneste atombomber, der er blevet brugt i krig. Øh, det er de atombomber, man smider over Hiroshima og Nagasaki, som er to japanske byer, øh, og dermed gennemtvinger en japansk overgivelse øh, i 2. verdenskrig, og faktisk slutter 2. verdenskrig på den måde. De tilindegjorde simpelthen de der byer der? Ja, mere eller mindre. Man kan, man kan, øh, man kan google billeder af det, og det det ser ikke godt ud. Det, det er ret meget død og ødelæggelse, ja. Er der ikke, var, var der ikke en mand, der opfandt det her? Altså, der var flere mænd. Ja. Øh, jeg tror, du tænker på den mand, der hedder Oppenheimer. Ja. Øh, Robert Oppenheimer, øh, som, øh, som tit krediteres med at være atomvåbnets fader, Men det, det var jo sådan, altså, man kan sige, det var en kollektiv forskningsindsats. Mm. Men han var en af de centrale figurer, jo. Og hvad var det, han sagde? Han sagde, da, man, da de havde testet den første, der sagde han, "I am become Death, destroyer of worlds." Altså, jeg, jeg, er blevet til døden, øh, der ødelægger verdener. Det var helt vildt, fordi han vidste, hvor grusomt et våben han havde opfundet eller de havde opfundet. Var. Ja, og der, var, og der var flere af de her fysikere også i Bohr, som sådan efterfølgende i virkeligheden har udtrykt sådan lidt moralske øh, tømmermænd ja. ved at have været med til det her. Ja. Hvor er det store vendepunkt så hen ved atomvåbnet for dig? Altså det store vendepunkt er jo øh, dets opfindelse, øh, ja. vil jeg sige. Så kommer der endnu et vendepunkt, da man øh, opfinder brintpumpen. Øh, Men er det store ikke vendepunkt, da de bliver brugt i krig i 1945? Jo, det kan du også sige. Øh, altså jeg vil sige, der er jo mange vendepunkter i det. Mm. Øh, altså der er jo også, hvad kan man sige, da Sovjetunionen får sin... Øh, og, og dermed indleder det her våbenkapløb med, med USA. Det er også et stort vendepunkt. Men jo, der er ingen tvivl om, at, at sådan, det, der har fået de, øh, de største menneskelige konsekvenser, det er selvfølgelig, at de bliver brugt i krig. Øh, men der er jo også. Øh, det, har, det har fået nogle flere menneskelige konsekvenser, som man nok ikke taler så meget om i virkeligheden. Øh, som er, at øh, man lavede jo en masse prøvesprængninger. USA gjorde det, Sovjetunionen gjorde det. Storbritannien og Frankrig fik jo også atomvåben mm. i løbet af 50'erne. Altså når man så har lavet sådan en bombe, så skal man jo se, om den virker, så laver mm. man en prøvesprængning. Og så sprænger man den et eller andet sted, hvor at, at man håber, at der ikke bor så mange mennesker. Mm. I USA der foregik det ud i ørkenen i Nevada, og i, i Sovjetunionen der foregik det i Kazakhstan tit, og også andre steder i Sibirien. Øh, Storbritannien og Frankrig, de brugte deres øh, kolonier, som de havde på det tidspunkt. Altså, øh, Storbritannien sprang blandt andet nogen i Australien. Øh, Frankrig brugte nogle stillehavsøer. Men hvis du skal vælge et vendepunkt, Imen? Nå ja, vi var ved vendepunkterne. <laughs> Jamen, jeg synes, et vendepunkt, altså, det, det, er jo, det, det er jo dets opfindelse. Det er simpelthen altså, fordi, opfindelsen, der er Ja, for er vendepunkt. det forandrer jo verden. Det forandrer krigsførelse. Øh, eller i hvert fald mulighederne for krigsførelse. Øh, og, og, og men det, det leder jo præcis over det næste spørgsmål. Ja. Hvorfor er det vigtigt at lære om atomvåben? Åh oh, gud, men det er det jo fordi, at, at øh, som sagt, at det, at det forandrer... Øh, Verden. Det forandrer verden, og, og, og det giver nogle muligheder for at føre krig, mm. øh, som der jo er nogen, der mener faktisk har forhindret krig. Altså hvis man taler om øh, den kolde krig, øh, som var sådan den her øh, konflikt mellem, mellem to øh, militære alliancer, øh, så kaldte man jo den kolde krig, fordi der blev ikke til en varm krig, det vil sige, der brød ikke en rigtig krig ud, mm. og man mente jo, at det var fordi, at sådan en atomkrig, der ville simpelthen være så forfærdelig, at den var utænkelig. Og så måtte den ikke bryde ud. Hmm. Øh, men jeg synes også, det er vigtigt at lære om dem, at der vil jeg gerne komme tilbage til de her prøvesprængninger. Fordi at, at de har haft nogle menneskelige konsekvenser, som man nok ikke har gjort sig begreb om omfanget af, øh, og som i virkeligheden heller ikke er undersøgt til fulde. Nej. Altså fordi de har jo, man har jo sprængt, og det indførte man faktisk internationalt et forbud mod, i 1961, at lave prøvesprængninger bare sådan op i luften. Mm. Fordi, som jeg har forklaret, det her nedfald, det falder, det falder, det falder jo ned steder. Og rammer uskyldige mennesker. Og rammer uskyldige mennesker. Øh, og, og, og jeg tror, grunden til, at vi ikke har sådan talt så meget om det, det er, at det har ramt nogle mennesker, som ikke rigtig har haft en stemme. Mm. Øh, altså blandt andet det her med, at det er blevet sprængt i, i tidligere kolonier. Øh, I ørkner eller i... Øh, i Kazakhstan, øh, altså at, at, at det er nok det er, det er nok gået ud over nogle mennesker, som ikke har, har rigtig har haft mulighed for at råbe højt. Mm. Men, og, og det er man jo så begyndt i virkeligheden at forske i nu, at, at måske har de her prøvesprængninger, Den er blevet brugt i krig kun en gang mm. to forskellige steder. Mm. Men måske er der i virkeligheden også en hel masse ofre for de her prøvesprængninger, som er døde af alle de her følgevirkninger af strålinger, som man simpelthen ikke har overblik over. Så det er vigtigt at lære om atombomben for at forstå dens omfang? Ja, og, og det vil jeg sige, at, at, at øh, det har vi nok, øh, det kender vi nok ikke øh, omfanget af endnu, konsekvenserne af alle de her prøvesprængninger. Mm. Øh, og det er vigtigt at lære om atombomben, også for, jeg lige at sige, for at forstå, hvorfor vi skal lade være at bruge den. Jamen, det kan man da sagtens sige. Det synes jeg faktisk er et fornemt måde at afslutte det lidt ja. punkt på. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med mig i min fremlæggelse om atomvåben? Er det det her med at den radioaktivitet, stelen af den, eller bare generelt, hvor alt ødelæggende den er? Ja, altså, jeg er lige ved at sige, du kan, du kan skrue det ned til én ting, du skal have med, og det, og det er, hvor, hvor, øh, hvor alt ødelæggende den er. Øhm. Men man kunne tage historien med? Så, altså op, den oprindelse? oprindelse. Ja, ja, altså jeg vil sige, nej, hvis, hvis, hvis man i virkeligheden øh, sådan skal prøve at, at udlede tre ting, så er der det her med, med, med dens kraft, altså både øh, sådan fysisk sprængkraft, men altså også de her strålevirkninger. Hmm. Øh, så er der øh, i hvor høj grad, at den, den sådan, hvad skal man sige, kom til at præge i de efterfølgende år. Ja, i virkeligheden hele verdens politik. Ja. så altså, hele den kolde krig. Øh, så bare det, at atomvåbnet er der, ja. det, det kan man snakke om? Ja, altså det, det, indvirker, på, det indvirker på, hvordan nationer agerer i verden. Mm. Øh, og, og det kan du også se nu, altså, når Rusland truer med, når vi har faktisk mm. stadig atomvåben. Altså det, det hænger som sådan en... Det hænger som sådan lidt en mørk sky over. En sky. Ja, øh, lige præcis. Ja. Og, og, og Og det synes jeg også er vigtigt. Ja, nummer to. Æm, og synes jeg i virkeligheden, nummer tre... Øh, er det nummer tre, vi er nødt til? Så oprindelse? Ja, nej, jeg vil sige, den, den ødelæggende... Altså, hvor ødelæggende et våben det er... Mm. Øh, hvordan det ligesom hænger over øh, diplomati og konflikt øh, ja. internationalt. Og det tredje, det vil jeg måske i virkeligheden give til den modbevægelse, der også har været. Fordi ja. der har jo også, det var jo faktisk i løbet af den kolde krig, muligt at indgå aftaler. Blandt andet den her aftale om, nu springer vi dem altså ikke i fri luft mere. Nu springer mm. vi dem under jorden eller under vandet. Simpelthen, så vi ikke leder alt det her ud. Mm. Øh, og, og man formåede også at at indgå nogle aftaler, der ligesom øh, øh, bremsede, jamen, hvor mange af dem her kan vi have. Mm. Øh, og så er der jo alle de her, og øh, det er der stadig, øh, sådan ikke sprednings, det vil sige, at, at der er en masse lande, der arbejder sammen på ikke at sprede dem yderligere. Altså, der ikke skal, nu er der en håndfuld lande, der har atomvåben, øh, men, men det skal helst ikke spredes videre til flere. Det er ikke, fordi Danmark skal have nogen? Nej, Nej. altså man kan sige, jo færre lande, der har det her, jo bedre. Øh, øh, Ja, selvom at det ville jo også være, man kan sige, det ville jo også være et, et en forfærdelig tanke, hvis der kun var et land der havde dem. Mm. Fordi så vil de, altså, så vil man ligesom have, <laughs> altså sådan, den her ene ting mm. til at tryne alle andre med. Altså, nu, nu der kan man jo også holde hinanden i skak med det. Med det. Så de tre vigtigste ting og så bare det selve atomvåbnet er her. Det er det nummer to, fordi det påvirker diplomati og andre forhold til andre lande, ja. og så tre den modbevægelse der er kommet imod ja. atomvåben. Er der noget vi mangler at komme ind på, Imen? Øh, er der det? Øh, nej, det skulle der lige være, og, og det er sådan til, til, nummer, til nummer to. Det er det her med, at det har jo altså atomvåbnets eksistens i verden og i verdenspolitik har jo faktisk ført til altså en, en hel masse nye begreber, mm. øh, som man bruger. Mm. Øh, blandt andet det her med atomafskrækkelse, som er det her med, jamen, vi undlader at bombe Rusland, fordi at så øh, kan det være, at Rusland finder på, at. Øh, mm. Og den anden vej rundt, øh, Rusland undlader at, at, at bombe USA, fordi at, at så kan USA svare tilbage. Okay. Øh, det, det er den der afskrækkelse, altså man afholder sig fra at gøre noget, fordi det er for farligt. Mm. Øh, og så er der jo det her begreb, som spiller ind i afskrækkelsen, nemlig terrorbalance. Øh, ja. som, som er den her med, at man, man kan også bruge atomvåben til at holde hinanden i skak. Og derfor er der jo faktisk nogen, der synes, at det er en god ting, at flere lande har den. Øh, og, og det er jo noget, man har... Så det er et ord, man kan bruge, det er terrorbalance? Ja, og det, og det, er, jo, det, det er jo noget, man så kan... Altså, det, det, det, der er jo både fortalere og modstandere mm. det, Og det er jo i virkeligheden også en ting Man kan tage med Det er at det, det deler vandene Tak Iben, fordi du vil hjælpe mig med min fremlæggelse Velkommen. Hvis I har en idé til et emne Vi skal se nærmere på i Lexma Så kan I altid skrive til mig på Instagram Her hedder jeg Markus Eklund Held og lykke med opgaven derude Har I brug for mere info kan I gå ind på Lex.dk Der er Danmarks nationallexikon leksikon Og læse flere artikler skrevet af eksperter Tak fordi I lyttede med